Так він сказав. Відповів йому син меной та відважний доблесний ти, Миріоне, та нащо таке говорити? Словом, лайливим, мій друже, троян від мертвого тіла не відігнати. Раніше земля кого-небудь покриє. Силою рук вирішається бій, мудрим словом нарада. Ніколи тут розмовляти багато, як битися треба. Мовив цей рушив у бій, з ним подався і муж Богорівний. Так, наче Гомін в міжгір'ях від праці мужів лісорубів гулко колунає і здалеку чути невмовчне відлуння. Гомін такий же лунав по землі по широкодорожній. Від грімотливої міді й щитів шкіряних, міцнокутих, що аж гули від ударів мечів і списів двоєгострих. А сарпедона божистого навіть при всьому старанні не упізнати було, так стрілами, кров'ю і пилом від голови аж до п'ят було його тіло укрите. Вбитого так оточили бійці, як пори весняної, мухи в оборі з гудінням глухим обліпляють дійниці, повні повінця, коли молоко наливають у глеки. Вбитого так оточили бійці, і Зевс громовладний не одвертав своїх ясних очей від жорстокого бою. Пильно дивився на воюючих, він над убивством Патрокла глибоко в серці своїм розмишляв і думками вагався. Чи хай одразу ж Патрокла на полі жорстокого бою над Серпедоном богоподібним осяйливий Гектор гостру міддю приборкує і зніме з сплече його зброю, «Щий багатьом труди бойові хай Патрокл ще й збільшить!» От що, розмисливши так, він визнав тоді за найкраще, щоб найвірніший товариш Ахіла, сина Пелея, військо Троян на чолі із Гектором Мідяно-збройним знову до міста погнав, багатьом одібравши й дихання. Гектору перед усім він пройняв малодушністю серце. Скочив на повіс і кинувсь тікать він, подавши троянам гасло до втечі. Пізнав Терези, бо він зевся священні. Не залишились в бою лікія не мужні, тікати враз почали владаря. Свого враженим в серце уздрівши Серед громади убитих, Багато бо воїв Круг нього тут полягло, Як почав оцю зваду Страшенну кроніон. Зразу ж Ахеї з плечей Серпедона стягнули блискучу, мідяну зброю, До кораблів Однесли глибодонних, Товаришам її дав Менойтів син нездоланий До Аполона Звернувся і сказав тоді зевс хмаровладний, винеси Фебе мій любий, з підстил і списів Сарпедона. Від почорнілої крові очисть його тіло й, віднісши, аж до ріки старанно обмий в течії струменистій, маззю на три амброзійною, в шати нетлінні, потім узяти його. Вожаям дручи бистролетним, Снові і смерті близнятам. Нехай віднесуть його тіло В рідні простори лікійські, До свого багатого люду. Там його друзі і брати поховають, Насиплють могильний пагруб з надгробком, Як це на пошану померлим належить.